Раптом відчуваю, що мені у грудях пече і хукнути хочеться. Тримавсь я, тримавсь, тоді не витерпів і хукнув. А з рота полум'я як жухне. Жух! Ой, Леле, що ж це таке? Може то від цієї цукерки з лікером? Ой, думаю, як незручно. цари цариці це розгніватися можуть. І... Пучками рота затуляю. А вони наче і зраділи навіть. Хукай, синку, хукай, любий. Вогонь з рота – це здоров'я. А й справді думаю, чого це я вірно? Вогонь з рота – це здоров'я. І знову хукнув. І знову з рота, наче спаяльної лампи, На пів метра полум'я. Ах ти наш синочок. Ах ти наш дорогенький, милуються на мене і руками сплескують. От тільки на тобі вогнегасник, а ту ж усі речі цінні попалиш. Жаль буде. І цар добрило припасував мені за плечем вогнегасника. А тепер ми тебе з твоїми старшими братами і сестричками познайомимо. Дивлюсь, спускаються по ескалатору троє. Тітка і двоє дядьків. Тітка страшнюча, з довгим аж до підборіддя носом, з рота два кривих зуби стерчать. Один дядько з червоним носом, зеленими очима, за плечем вогнегасник, а другий огрядний, з черевцем і довгими кистлявими руками, а на руках пазуристі гачкуваті пальці. Спустилися всі троє. І до царя і цариці обніматися. Здрастуйте, татусю! Здрастуйте, мамусю! Цари-цариця усіх перецілували та й кажуть. Познайомтесь, от ваш молодшенький братик, Марусик-Горюсик. Першою кинулася до мене тітка. Ой, братику, ой, Горюсику, як я рада! І дві подряпини від зубів Цілуючи на моїй щоці залишила. Потім отой з вогнегасником. «Палкий привіт! Ху!» І все волосся мені з лівого боку обсмалив. А тоді вже череватий з кислявими руками. «Тридцять трі вісімнадцять! Дуже ти, брате, вчасно нагодився. У мене ж сьогодні весілля. Ага, женюсь. Поздоров, брате, дівчину беру». Золото, гарна, розумна, симпатична, все вміє, все може, користується повагою в колективі. Ну просто. Ой, ой леле, та це ж баба-яга, змій Горинич і Кощій безсмертний. Серце в мене так і впало. Тайфун Маруся. Леч прошепотів я. А звідки ти знаєш? підозріло глянув на мене кощій. Та я, я ж рятувати її, прийшов. Не знаю й сам, як це вирвалося в мене. Кощій безсмертний скривився, наче оцту скуштував. Що. І до царя й цариці сердито. Що це ви мені за брата підсунули? Який хоче зробити мені? «Таку капость!» Цар і цариця винувато заусміхалися. «Та що ти, синку, що ти?» «То він пожартував!» «Він же ще не дозрів, не встиг!» «Десять хвилин, як тільки вогнем хукати став!» «От ми його у золоту вежу посадим, він і достигне!» «Усе буде гаразд!» Кощей брови насупив. Дивіться, і всі троє зникли. Наче їх і не було. Тільки що стояли і раптом бац, наче корова язиком злизала.